Son las 12. Apunt. Noticias. Noticias. Bon dia! Baixa el nombre d'hospitalitzacions i ingressats a les UCI per coronavirus a la comunitat valenciana. En les últimes 24 hores han mort 8 persones, cosa que fa un total de 1.381 defuncions. S'han registrat 37 nous positius i la xifra total se situa en 10.850 persones. Per últim, les altes continuen augmentant a 53 més, amb un total de 9.761 persones que han superat la Covid-19. La conselleria de La consellera de Sanitat, Anna Barceló, ha confirmat fa uns moments que la Generalitat demanarà passar a la fase 2 tota la comunitat valenciana a partir del dilluns 25 de maig. Però s'està a l'espera dels criteris del Ministeri de Sanitat. Estamos pendientes de que el Ministerio no remita esos criterios, como solicitamos, para saber exactamente eh, por qué criterios se nos va a medir. Pero, como les digo, nosotros lo solicitaremos y vamos a ver como, qué comportamiento tiene la epidemia la Comunidad Valenciana durante esta semana. Barceló ha explicat que la Generalitat abandona el Departament de Salut com a unitat territorial per a la desescalada i adopta la província. Será el conjunto de la provincia y no habrá una diferenciación respecto del departamento. Tenemos que tener un comportamiento para que nuestra movilidad sea en su conjunto en el seno de la provincia. De moment, dilluns, tota la comunitat valenciana passarà a la fase 1, inclosa també la zona de la Ribera que s'havia qüestionat en les últimes hores controlado ya la situación perfectamente de dónde se había producido esa ese contagio o ese vínculo con otras personas, entendíamos que podía perfectamente pasar eh, la ribera sin esa medida restrictiva. Fue una solicitud de la propia Consejería de Sanidad que avalamos con los últimos informes de los últimos días en los que, como le digo, Salud Pública hizo un extraordinario trabajo. A partir de dilluns, per tant, estaran permeses les reunions de 10 persones tant dins de casa com al carrer, tot i que no es podrà visitar persones majors ni de grups vulnerables. Pel que fa als xicotets comerços, ja no caldrà demanar cita prèvia per a comprar a les tendes, que hauran de mantindre, això sí, un aforament màxim del 30% de la capacitat. I les terrasses dels bars podran obrir fins a ocupar la meitat del seu aforament i mantenint sempre les taules a més de 2 metres de distància. Per cert que el govern d'Espanya ha rectificat i ha inclòs l’altet entre els aeroports de la desescalada a petició del Consell i després de les queixes de la patronal. Per tant, l'aeroport dAlacanteels se suma als de Barcelona, Madrid, Gran Canària, Palma i Màlaga i podran operar vols de passatgers. L'aeroport de Manises continuarà tancat per a aquest tipus de vols.. <fixen> Acabem de saber que ha mort l'històric líder d'Esquerra Unida, Julio Anguita, tenia 78 anys, ha mort després d'un infart. l'ex L'excoordinador federal d'Esquerra Unida ha mort després de no superar eixa parada cardiorrespiratòria que va partir durant la... el matí del passat dissabte. I els contem també que la Policia Nacional ha detingut dos persones a Elx per falsificar obres d'art. Els agents han de comissar 34 peces falsificades d'artistes valencians per un valor de més de 86.000 euros. Les obres són de Ben Lliure, Pinazo, Segrelles o Genaro la Huerta, entre d'altres. En esta operació han segut investigades 28 persones per presumptes delictes d'estafa contra la propietat intel·lectual, de robatori i contra el patrimoni històric. A més, també s'ha recuperat un total de 5 ratjoles ceràmiques barrales del segle XVIII que comercialitzaven per internet. Els dos detinguts de 53 i 56 anys han passat ja a disposició judicial. La companyia Teatre Micalet ha complit 25 anys. Estava previst que este mes de maig estrenaren una nova obra per a celebrar el quart de segle de vida, però en aquest temps de pandèmia i amb els teatres tancats, els responsables de la companyia, Joan Peris i Pilar Almeria, ja estan preparant la temporada 2020 i 2021. Pilar Almeria, a nit, les notícies de la nit. Hem decidit, igual que totes les sales de València pràcticament, començar ja eh, el treball en la temporada 2021 i preparar-nos per a setembre. I, en seguida que estiguen clares les normes higièniques, ens posarem a, a funcionar. Això és la, seria físicament obrir el teatre, però els teatres eh, realment tenen una, una fase prèvia de, de treball en la que ja estem. I en els esports s'ha fet pública l'autòpsia de Kobe Bryant, la seua filla, Gianna, i de la resta de persones que van morir en l'accident d'helicòpter del 26 de gener d'enguany, segons l'informe de l'oficina forense del Comtat de Los Angeles, l'exjugador dels Lakers tenia com a únic medicament al seu cos metilfenidat, que serveix per a tractar el trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat i narcolepsia. També s'ha revelat que el pilot no tenia alcohol ni drogues al seu organisme. De la mateixa manera, s'indica que tots els ocupants van patir ferides fatals com a conseqüència de l'accident. De moment és tot. Els deixem ara amb gravetat zero, però estem pendents de la compareixença diària del director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, que des de la Moncloa detallarà les dades de la pandèmia d'avui. Mentrestant, com els diem, ara, la cultura en la Ràdio Pública Valenciana amb Maria Josep Poquet. Tenim més informació en el nostre web a puntmedia.es.